Террі Прачетт, Джинго. Мій сестринка злегка відслонила двері. «Слухаю?» «Я, друг». Морква звагався, замислившись, чи Фред назвав своє справжнє ім'я. Е, «Великого, опецькуватого чолов'яги в костюмі, який на ньому тріщить. Того самого, що розгулює сексуальним маніяком? Даруйте!» «З горлявим дрібним пройдою в клоунських лахах». «Вони сказали, у вас є кімната», відчайдушно випалив Морква. «Вони її зняли», – відповіла мій сістренька, пробуючи зачинити двері. «Вони сказали, я можу в ній пож... ніякої переуступки. Вони сказали, що я маю заплатити вам два долари. Двері трохи послабились. Зверху того, що вони заплатили?» – запитала мій сістренька. «Звісно». «Ну?» – вона зміряла морку поглядом і принюхалась. «Гаразд. На якій ви зміні?» «Перепрошую, ви вартовий, правильно?» а... Морква завагався, а тоді мовив голосніше, «Ні, я не звартий. Ага, ви подумали, що я вартовий. Я що, схожий на вартового?» «Так», – мовила мій сістринька, – «Ви, капітан Морква, я виділа, як ви швендієте містом. Але, думаю, навіть копам треба десь ночувати». На даху Анва закотила очі. «Ніяких дівиць, готування, музики і тварин», – сказала мій сістринька, проведжаючи його на гору сходами. Англа чекала в темряві, поки не почула, як відчинилося вікно. Вона пішла, прошепотів морква. Тут скло на черепиці, точно як Фред доповідав, сказала Англа, перестрибнувши через підвіконня. Опинившись всередині, вона глибоко вдихнула і заплющила очі. Спершу їй довелося відкинути запах моркви, суміш тривожного поту, мила, легких ноток поліролів для латів. І Фреда колона, суміш потовиділень із нотками пива, ще запах тої дивної мазюки, якою новбі мастив свою проблемну шкіру, і запах ніг, тіл, одягу, поліролю, нігтів. За годину, можливо, занюхати застигли у часі запах когось, хто ходить по кімнаті. Але вже за день запахи змішуються і сплутуються, доводиться їх відділяти, забирати знайомі фрагменти від те, що лишається. Вони такі намішані? Добре, добре, заспокійливо промовив Морква. Тут було щонайменше троє людей, але, думаю, один з них був в осі. Запах сильніший довкола ліжка, і вона витріщила очі, і її погляд впав на підлогу. Десь тут. Що? Що саме? Анква припала до підлоги, майже уткнулася носом у паркет. Я чую запах, але не бачу. Перед нею зринув ніж. Морква опустився на коліна і пройшовся лезом уздовж набитою пилом щілини між паркетними дошками. Звідти вилізло щось слизьке й коричневе. Воно було затоптане і приплюснуте, але з такої відстані навіть морква, човнотки, гвоздики. Думаєш, осіб полюбляв випікати яблучні пироги? Прошепотів він. Тут не можна готувати, забув, нагадала Ангва і вишкірилась. Тут щось іще. Морква вишпортав ще трохи бруди і пилюки, там щось заплещало. Фред казав, що все скло було назовні, правда? Так. А що, як той, хто сюди увірвався, не прибрав усі уламки, Як на поборника, правда, Морко? Ти такий хитро ненадій? Ти в курсі? Я просто керуюсь логікою. Скло лежить за вікном. Але це лише означає, що скло лежить за вікном. Командор Ваймс полюбляє казати, що такого поняття як зачіпки не існує. Вся справа в тому, як на них дивитися. Думаєш, хтось сюди вломився, тоді обережно поскладав усе скло за вікном? М -м, може бути. Моркво, чому ми перешіптуємося? Ніякий ківить. Забула? І тварин, додала Англа. Вона передбачила, як я буду заходити і виходити. «Не треба так дивитися», – додала вона, побачивши його лице. «То іншим нагоже так говорити. А мені можна?» Морква вишкрябав ще трохи уламків скла, Ангва зазирнула під ліжко і витягнула звідти обшарпані журнали. «О, боги, невже люди справді це читають?» – дивувалася вона, гортаючи луки та стріли. «Тестуємо локслівський рефлекс. Всі? Все, що вам треба від лука?» Сметь стопам перевіряємо 10 найкращих чесників. Селище Локслі вважається батьківщиною Рубіна Гуда, примітка перекладача. Чесник – військове загородження, що складається з декількох з'єднаних гострих сталевих штирів, спрямованих у різні боки, ефективний проти кінноти, а також проти піхоти бойових слонів і верблюдів, примітка перекладача. А це що за журнал «Воїн удачі»? Маленькі війни ведуться весь час по всьому світу. Прорік Морква, витягуючи ящик із грішми. Але ти поглянь лише на це сокирище. Візьміть голову, візьміть вулице. Змітач фірми Бурлі та міцнорука і рубаніть ним по шиї. Що ж, мабуть, правду кажуть про чоловіків, які полюбляють велику зброю? Що саме, мовив Морква, піднімаючи покривку ящика? Вона глянула на його маківку. Морква! Як завжди, випромінював невинність, як маленьке сонечко. Але він би... Вони би... Звісно, він... Вони... Вони доволі маленькі, сказала вона. О, це правда. Погодився Морква, роздивляючись по одній хапунській монети. Подивись на гномів. Їх хлібу не годуй, дай сокиру. Завбільш кісних, а нобі просто обожнює спрою. І він з ростом майже як гном. Е... Взагалі-то Ангва була переконана, що знає Морку краще за всіх. Вона точно знала, що він її щиро любить. Він рідко про це казав, бо думав, що вона й так знає. Вона зналася з іншими чоловіками, хоча щомісячне обертання у Вовка було одним із тих невеличких недоліків, які могли відвернути нормальних чоловіків. І завжди відвертали, поки вона не зустріла Морку. І вона знала, як це, коли чоловіки щось згаряча випалюють, а тоді про це забувають. Але не морква. Коли він щось казав, у його уяві сказано залишалось без змін. Тож, якби вона зробила йому зауваження, він би ще здивувався, що вона забула про його слова. І швидше за все нагадав би точні дату й час, коли саме він їх сказав. І все ж у неї постійно було відчуття, що більша частина його єства завжди ховалася глибоко-глибоко всередині. Час і часу визираючи з-поза ширми. Неможливо бути таким простаком, настільки вигадливо тупим, не будучи при цьому надзвичайно розумним. Це як бути актором, тільки дуже добрі актори вміють так добре грати поганих акторів. На шнубі такий собі самітник, мовив Морква. Ну так. Але я переконаний, він знайде свою половинку, радісно додав Морква. Хіба що на дні пляшки мовила про себе Англа. Вона пригадала розмову з ним. Так не можна говорити, але думка про те, що Нобі зможе зробити свій внесок, навіть копійчаний у генофонд дещо шкримбла. «Знаєш, ці монетки якісь дивні», – сказав Морква. «Що ти маєш на увазі?» – спитала Ангва ради змінити тему розмови. «На йому платили хапонськими волсами. Тут їх не приймають та й обмінюють не за дуже вигідним курсом». Морква підкинув монетку і спіймав її. «Коли ми йшли, пан Вайм скинув мені на устанок обов'язково знайти там жменько фініків» і верблюда під подушкою. Схоже, я знаю, що він мав на увазі. Пісок на підлозі, мов Ангва. А це хіба не очевидна зачіпка? Можна стверджувати, що то були хапунці через пісок у їхніх сандалях. Але ці гвоздики... Морква ткнув на великий поп'янок. Мало хто має звичку жувати гвоздику навіть серед хапунців. А це вже не така очевидна зачіпка, геш? У неї ще зовсім свіжий аромат, мов Ангва. Я би сказала, що він був тут минулої ночі. «Після смерть Осі?» «Так, чому?» «А я свідки знаю?» «Взагалі, що то за ім'я таке?» «Ахмет, 71 година», – запитала Ангва. Морква станув плечима. «Не знаю». «Я думаю, пан Ваймс думає, що хтось в Акмурпорку хоче переконати нас у тому, що хапунці заплатили за забивство принца. Це звучить мерзенно, але логічно. Але мені не втямки, навіщо справжньому хапунцю в це вплутуватись?» «Вони зустрілись поглядами». «Політика», – сказали вони, – один голос. Загорошуючи багато хто на все, здатний, підмітила Англа. У двері раптом люто загрюкали. «У вас там хтось є?» – запитала мій сестринка. «Вилазь через вікно», – попросив Морква. «Може, я залишусь і розірву її горлянку?» – запитала Англа. «Ну, добре, добре. Я пожартувала, гаразд?» – сказала вона, перекинувши новий через з-під віконня. Ванк Морпорку більше не було пожежної бригади. Громадяни іноді до неможливого прямо мислили і зовсім скоро помітили доволі очевидний недолік у тому, щоб платити грубці людей за кількість пожеж, які вони гасять. Їх це остаточно осяйнуло зразу після вугільного вівторка. Відтоді вони покладалися на старий добрий принцип розумного егоїзму. Люди, які жили біля палаючої будівлі, робили все можливе, щоб загасити полум'я, тому що стріха, яку вони рятували – могла будь-якої миті обвалитись їм на голову. Але натовп, який споглядав, як горить посольство, робив це з пустим, відстороненим поглядом, ніби все це відбувалося на іншій планеті. Люди автоматично відсунулися вбік, поки Ваим спробирався на місце перед дворітьми. Язики полум'я виповзали з долішніх вікон, і в їхньому миготливому світлі видно було метушливі силуети. Він повернувся до натовпу. «Нужбо!» Що на вас знайшло? ану відра в руки й до роботи. Це їхнє кляте посольство, озвався голос. Ага, це ж Хапонська земля, правильно? Ми не можемо ступати на Хапонську землю. Це було б вторгнення, мегеш. Вони б нас не впустили, сказав маленький хлопчик із відром в руках. Вайм зглянув на браму посольства. Біля неї читували двійко офіцерів. Вони стривожено ковзали поглядом то на пожежу посаду них, то на гірму, а гіршими застривожених чоловіків, Можуть бути лише стривожні чоловіки з великими мечами в руках. Він підійшов до них, намагаючись усміхатися, і простягнув свій жетон. На ньому був зображений щит, не дуже великий щит. Командор Ваймс – антморпорська міська варта, – сказав він, як йому здавалось люб'язним, дружнім голосом. Охорона жестом показала йому відійти. «Хеть, світси!» «Ясно», – мовив Ваймс, він глянув на бруківку біля брами, а тоді знову на охорону. У полумі хтось кричав, «Ти, іди сюди, бачиш це?» Він прокричав до вартового, тицяючи вниз. Чоловік невпевнено зробив крок уперед. «Це, мій друже, Анкморпоркська земля», – сказав Ваймс. «А ви стоїте на ній і заважаєте мені робити мою». Він зі всіх сил зарядив вартовому кулаком у живіт. «Роботу!» Він вже розмахував кулаками, аж тут на нього кинувся інший вартовий. Той вдарив його в коліно. «Щось клацнуло. Схоже, Ваймсова кісточка. Лаючись і підкульгуючи, він забіг у посольство і спіймав за мантію якогось метушливого чолов'ягу. Тут ще залишилися люди, тут ще є люди. Чоловік панічно на нього витріщився. Оберемки паперу розлетілись по землі. Хтось схопив його за плече. Ти вмієш лазити, пане Ваймс? Хто новоприбулий повернувся до наляканого носія паперів і міцно зацідив йому в лице. Ріттівник паперів. Коли чоловік падав, із його голови злетів тюрбан. Сюди постать побігла крізь дим. Ваймс кинувся слідом, поки вони не опинились біля стіни з прикріпленою до неї водостічною трубою. Як ви вгору, вгору! Одну ногу Ваймс вклав, складені ківшиком, руки чоловіка іншою умудрився стати на скобу і підтягнувся. Хочі ж. Він напів ліс, напівтягнув себе вгору по трубі. Маленькі фейерверки болю вибухали в ногах, доки він не переліз через парапет. Біля нього миттю зринув той інший чоловік, ніби він не ліз, а мчав вгору по стіні. Нижня частина його обличчя ховалася за клаптиком тканини. Він кинув інший клаптик Ваймзу. «Закрий нею ніс і рот!» – скомандував він. «Від диму!» На даху аж шкварчало. З димової труби поблизу Ваймза вихопився бурхливий стоп полум'я. Йому тицнюли в руки решту розмотаного тюрбана. «Ти бери цей бік, а я інший!» Розпорядилась примара і знову кинулася в дим. «Олег!» Ваймс відчував крізь чуботи жар. Він посунувся до краю даху і почув, як знизу долинають крики. Перехилившись через край, він побачив внизу під собою вікно. Хтось вишив шибку, тому що звідти махала рука. Внизу у дворі була ще більша метушня. Поміж тисняв людей, він зумів виокремити величезну постать констебля Дорфла, голима який, без сумніву, був вогнестійким. На жаль, Дорфлу погано давалися сходи, мало які витримували його вагу. Рука в диму перестала махати. Ваймс знову глянув вниз. «Ти вмієш літати, пане Ваймс?» Він глянув на комен, з якого вивергалося полум'я. Тоді, на розмотаний тюрбан, більша частина мозку Ваймса відключилася, але ті його частини що опрацьовували біль з ніг, працювали на прикрість справно, втім біля ядра мозку все ще вираховувалися деякі думки, що підказували йому цупкенька тканина. Він знову глянув на комен, на вигляд доволі міцний. Вікно було десь на шість футів нижче. Ваймс почав машинально рухатись у напрямку комена. Тож чисто теоретично, якби замотати один кінець тканини довкола палаючого димаря, Ось так, і розкласти, і ось так, і спуститися по парапету вниз. Ось так, і відштовхнутися ногами від стіни. Ось так, то коли б летіти вперед, можна було б вибити ногами інші віконні шибки. По мокрій вулиці зі скрипом котився візок. Він їхав дещо перевальцем, бо всі чотири колеса були різного розміру, тож ним гойдало і хитало, куди заносило. І, ймовірно, більше зусиль йшло на те, щоб його отягнути, ніж було збережено енергії, особливо враховуючи те, що його вміст скидався на сміття. Як його власник, який зростом був приблизно як людина, але зігнута в три погибелі і вкрита волоссям чи лахміттям, чи цілком, ймовірно, плутанкою того іншого, такою повстяною і немитою, що туди вже пустили коріння, маленькі рослинки». Якби та істота зупинилась, скрутившись калачиком, то цілком би скидалась на купу перевною, на яку давно вже всі махнули рукою. Ідучи, істота сопіла. Хтось виставив нову, перешкоджаючи руху візка. «Добрий вечір, Шептунчику», – привітався морква, коли візок став. Купа зупинилася, частина її дещо піднялася. Двали. Пробубоніло, звідки із копиці. «Ну-ну, Шептунчику, треба допомагати один одному, як гадаєш». «Ти допоможеш мені, а я допоможу тобі». «Див срок момент». «Дивись, ти скажеш мені те, що я хочу знати», – сказав Морква, «а я не обшукуватиму твій візок». «Терпіти не можу гноллів», – сказала Ангва. Від них жахливо тхне. «Ну, так нечесно, якби не ти тобі подібні. На вулицях було б куди більше нечистот, правда, шептунчику?» – спитав Морква все ще доволі дружелюбно. «Ти те підібрав, ти все підібрав. Може, в ним пару разів об стіну, поки не стихло». – Краще не скажу. Погодився гноль. Роздався булькіт, схожий на хихотіння. – То я чув, ти знаєш, де зараз сніжок Слопс? – запитав морква. – Ніч не знаю. – Гражд. Морква витягнув виле з трьома зубцями і до довкола віска, з якого скрапувала. – Ніч не знаю про похопився гноль. – Так, – сказав морква з вилами на поготові. – Ніч не знаю про кондитерську на проволоку З вивізкою оренда кімнат? – Правильно. – Чудово Дякую тобі за те, що ти такий свідомий громадянин, мовив Морква. Між іншими, бачили мертвого Мартина по дорозі сюди. Він лежить на Броверській вулиці. Закладаюся, якщо ти поспішиш, можеш урвати його першим. Гряченький ріжк. Прогогнявив нуль. Візок із гуркотом поїхав далі, вартові дивилися, як він перехнябився, заскрипівши за рогом. У душі вони не погані хлопці, – сказав Морква. Я думаю, це багато говорить про дух толерантності в цьому місті, якщо навіть гнулі можуть називати його своїм домом. Мене від них верне, – мовила Анва, – коли вони рушили далі. А цей взагалі вирощує на собі город. Пан Вайм каже, що ми повинні їм допомагати, – сказав Морква. Чоловік хоч до рани прикладай, звогнеме та каже. Не спрацює, вони надто сирі. Хтось взагалі бачив, що вони їдять. Краще думати про них, як про... Чистильників на вулицях і справді поменшало покидьків і дохлятини. Так, але ти колись бачив нуля з мітлою та совком. Що ж, боюся, так функціонує суспільство, промовив Морква. Все скидається на нижчі шамблі, допоки не знайдеться сміливець готовий все це з'їсти. Так, пан Ваймс каже. Так, погодилася Ангва. Якийсь час вони йшли мовчки, а тоді вона сказала, ти багато прислухаєшся до пана Ваймса, чи не так? Він хороший офіцер і приклад для всіх нас. І ти ніколи не думав привезся в квірм чи деніде. Нині ангморпоркські вартові дуже популярні в інших містах. Що покинути Ангморпорк? В тоні його запитання вже містилася відповідь. Ні, гадаю, що ні, сумно мовила Ангва. Хай там яка, я не знаю, що робив пан Ваймс, якби я не бігав по всіх усюдах. Це, звісно, вагома причина, сказала Ангва. До провулка обдерелівка було недалеко. Вона затисалася в гетто, як би виразився лорд іржавський вправних ремісників, людей, які за соціальною шкалою були надто низько, щоб мати вплив, але дещо за високо, щоб підпадати під вплив інших. Серед них здебільшого були шліфувальники та фуцувальники, люди, які не мали багато, але навіть цим пишалися. На це вказували невеличкі деталі для початку блискучі таблички з номерами будинків, а на стінах будинків, що після сотень років будов і добудов фактично перетворилися на один безкінечний будинок, виднілися дуже акуратні розмежування фарбою. Люди проводили лінію прямо по краю своєї власності, ані на йоту, не заступаючи на бік сусідів. Морпа любив казати, що так люди інстинктивно усвідомлювали, що основа цивілізації лежить в колективній повазі до власності, але ж вважали, що вони були просто скнарними паскудниками. Які ладні продати тобі повітря. Морпа безшумно наблизився до кондитерської, від якої на другий поверх вели неотесані дерев'яні сходи. Він тихцем вказав на купу сміття під ними. Там були самі лише пляшки. Безнадійний п'яниця, самим лише устами промовила Англа, морква захитав головою. Вона присіла навпочебки і приглянулась до етикеток, але ніс їй уже на щось натякав нудливий гомеопатичний шампунь, трав'яний ополіскувачміра і жалокажанного з травами, тонік для ополіскування шкіри голови, ще більше трав. Були й інші. Лікувальні трави, подумала вона, кинув жменьку бур'янів, указано окей, маєш лікувальні трави. Морква вже підіймався сходами, коли вона поклала йому руку на плече. Там був ще якийсь запах, що, мов спис, розтинав решту ароматів вулиці. Запах, на який особливо налаштований ніс перевертня. Він кивнув і обережно попрямував до дверей. Тоді показав униз, під щілиною виднілася пляма. Морква витягнув меч і вибив ногою двері. Дей Севіль Слопс явно не міг змиритися зі своєю проблемою. Більшість горизонтальних поверхонь були заставлені пляшечками всіх можливих кольорів та форм, що свідчили про мистецтво алхімії та людський оптимізм. Піна від його недавніх експериментів все ще плавала в мисці на столі, а його тіло було розпростерте на підлозі з рушником на шиї. Вартові глянули на нього, Сніжок вмився, причепорився і відійшов. Гадаю, можна припустити, що життя з нього витекло. – мовив Морква. – Фу! – сказала Ангва. Вона вхопила відкриту пляшечку шампуню і глибоко вдихнула. Нудотний запах маринованих трав атакував її носові пазухи, але ніщо не могло зрівнятися з різким, манливим запахом крові. – Цікаво, де його голова? – сказав Морква рішучим діловим голосом. – А, ондочки! – вона закатилася. – Що це так жахливо тхне? – Це! – Ангва махнула перед ним шампуном. – Пише 4 долари за пляшку, це ж треба! Анва вдихнула ще якоїсь трав'янистої в'язкої рідини, щоби притопити вовчу жаху. «Не схоже, що його обікрали», – сказав Морква, – «хіба що вони діяли дуже акуратно. Чому річ не питай?» Їй так-сяк вдалося відчинити вікно, і поки Морква не по кишенях мерця, вона втягувала ній стрями повні груди відносного свіжого повітря. Е, ти бува, не занюхала тут гоздику? запитав він. Моркво, благаю, тут вся підлога залита кров'ю, як ти думаєш? Вибач, вона кинулась сходами вниз. На вулиці панував нічим непримітний вуличний запах, накладений на типовий всеосяжний аромат міста. Та від нього принаймні не розслов волосся і не видовжувалися зуби. Вона сперлася до стіни, силкуючись опанувати себе. Шампунь? Скільки грошей вона б заощадила сніжку одненьким акуратним кусом. От тоді би він по-справжньому зрозумів, що таке проблема з волоссям. За пару хвилин спустився Морква, замкнувши за собою двері. Тобі вже краще? Трохи. Я там іще дещо знайшов, повідомив Морква задумано. Гадаю, він написав передсмертну записку, але все це якось дивно. Він помахав чимось схожим на дешевий блокнот. Його необхідно ретельно оглянути. Він струснув головою сніжував бідолашних хлопчина. Він же вбився. Ну так, але ж як негарно він пішов з життя. Тому що йому відрубали голову і, судячи з усього добре загостреним мечем, буває гірше. Так, але я думаю, якби Сердега мав краще волосся чи ще замолоду, і зібрав собі правильний шампунь, то жиби зовсім інакше, що ж, принаймні, лупа його більше не турбуватиме. Це якось безтакно. Пробачили, ти знаєш, як я напружуюсь від запаху крові. Твоє волосся завжди має чудовий вигляд. Морква змінив тему і, як підмітила Англа, навдивовижу тактовно. Не знаю, чим ти користуєшся, але шкода, що він так і не спробував цей засіб на собі. Думаю, він не там шукав, сказала Ангва. На пляшечках, які я зазвичай купую, пише для блискучої шерсті ваших улюбленців. Що таке? Ти чуєш дим? – запитав Морква. Морква, я ще п'ять хвилин не зможу занюхати нічого, крім... Але він дивився повз неї на велике червоне світіння в небі вдалині. в далині.